Tarka imazászlók az arándok út mentén. Itt újra kőrakásokat találtunk, tele tüzdelve a legtarkább imazászlókkal, melyeket valaha is láttam. Egy sor kőbevésett imatábla állt mellettük, hirdetve az örökké valóságnak sok ezer zarándok a fölötti örömét, hogy vándorútjuk fáradalmai után ezen a hágó végre megnyílik előttük a Szentvárosba vezető út. És már jöttek is velünk szembe csodálatos sorokban az arándokok, mind akik már látták vágyaik városát, és most távoli hazájukba vonulnak vissza újra. Vajon hányszor hallhatta ez az út az Mani Padmeumot, ezt az ősrégi buddhista imaformulát, amelyet az arándokok megszakítás nélkül mormolnak magukban, és amelyetől mellesleg védelmet remélnek a mérges gázok ellen is? Így nevezik ugyanis a tibetiek az oxigén hiányt. Talán okosabb lenne, ha nem az imára figyelnének. Lépten nyomon láttuk, mélyen alattunk a lezuhant karaván állatok fehér csontvázait, melyek a hágó veszélyességéről tanúskodtak. A hajcsárok mesélték, hogy csak nem minden télen életét vesztét néhány zarándok a hóviharban. Hálát adtunk az Istennek a jó időért, mert már az első napokban majdnem 2000 méteres magasságkülönbséget kellett legyőznünk. Amikor átkeltünk a gerincán, egészen új táj tárult fel előttünk. A Csangtang szelít dombjai eltűntek. Fáradtságos utunk során gyakran elképzeltük, milyen jó lehetne itt egy zsippel haladni. Itt erre már nem lett volna mód. Vadul és meredeken megtörik a hegység. Mélyen bevágott szakadékokban zúgnak a vizek, melyek már a Lászai síkságra folynak. A jakhajcsárok elmondták, hogy közvetlenül a város előtt egy bizonyos pontról még azokat a jeges hegycsúcsokat is látni lehet, amelyek köz most átvonulunk. Ilyen közel volt már a tiltott város. A lefelé vezető út első része egy gletszerem vit keresztül. Megint megcsodáltam a jakokat, milyen hihetetlen biztonsággal találják meg útjukat a jégen át. Fáradt botorkálásunk közben önkéntelenül is arra gondoltam, mennyivel könnyebb lenne most síléceken végig siklani ezeken az ideálisan hasadékmentes felületeken. Aufsneiter és én voltunk bizonyára az elsők, akik a Lászába vezető úton a síelésről beszélgettünk. Egy sor ezres csúcs is csábított még ilyen kimerülten is, és sajnáltuk, hogy nincs jégcsákányunk, mert könnyű lett volna valamelyiket megmászni. Ezen az úton egy fiatal pár ért bennünket utol. Ők is messziről jöttek, mint mi és lászába igyekeztek. Szívesen csatlakoztak a karavánhoz, és ahogy az már történni szokott, beszélgetésbe elegyedtünk. Különös sors jutott nekik. Valóságos Rómeó és Júlia történet tibeti változatban. A pirosposgás arcú, vastag, fekete hajfonatos, csinos fiatalasszony vidáman és békésen élt, a csángteng egyik nomád sátrában, és férjeinek három fivérének a háztartását vezette. Aztán egyik este egy fiatal idegen érkezett, és éjjeli szállást kért. Első pillantásra egymásba szerettek, és már másnap reggel titokban elhagyták a sátrat. A szökés veszélyeire a téli pusztaságon át nem is gondoltak. Most idáig érkeztek, és Lászában akartak új életet kezdeni. Erre a fiatal asszonyra szeretettel gondolok ma is. Pihenés közben egyszer a zsebébe nyúlt, és mosolyogva nyújtott át nekünk egyet szárított barackot. Ajándéka épp kedves volt, mint a nomád fehér zsemléje akkor karácsony este. További jutunk során figyeltem csak meg, milyen erősek és kitartóak a tibeti asszonyok. Ez a fiatal nő is minden különösebb gond nélkül tartott lépést velünk, és ugyanúgy vitte a batyuját, mint a férfiak. Jövője miatt nyilván nem kellett aggódnia, Lászában bizonyára elszegűdik majd napszámosnak, és a nomádokra jellemző, kitűnő egészségével és fizikumával könnyen megkeresi majd a kenyerét. Már három napja vándoroltunk, anélkül hogy sátrakra akadtunk volna. Aztán egyszer csak hatalmas füstoszlopot láttunk a távolban az ég felé szállni. Emberi település tűzhelyének a füstje lenne? Vagy tűzvész? Egyik sem tűnt valószínűnek. Közelebb érve rájöttünk, Hőforrások gőzét látjuk. Nem sokára váratlan természeti szépséget pillantottunk meg. Több hőforrás tört elő a földből, és a gőzfelhőből gyönyörű gejzér lövelt fel négy méter magasan. Lenyűgöző látványt nyújtott. De aztán prózaibb gondolatunk támadt. Megfürödni. Szerelmes párunkat sem a látván, sem a fürdés nem érdekelte, sőt. A fiatal asszonyt utóbbinak még a gondolata is felháborította. De minket ez nem zavart. A víz forva budjant ki a földből, de a mínusz tízfokos hideg elviselhető hőfokra hűtötte. Az egyik természetes pocsolyát kényelmes melegvízes medencévé bővítettük ki, és már lubickoltunk is. Micsoda gyönyör! Már kírongóta nem tudtunk mosakodni, pláne fürödni. Szakálunk és hajunk a hidegtől már kőkeményre fagyott. A forrás vizét elvezető, melegvízű patakban sok nagy halat is láttunk. Éhesen fontolgattuk, hogyan foghatnánk egyet, de az inyens falatból nem lett semmi. A fürdőtől felüdülve újra útra keltünk, hogy utolérjük a karavánt. Az éjszakát a jakhajcsárokkal közös sátorban töltöttük. Akkor kaptam először isiász rohamot. Ezt a fájdalmas betegséget mindig örekkori nyavajának tartottam, és nem gondoltam, hogy ilyen hamar megismerem. Valószínűleg az állandó földön alvástól fáztam meg. Egyik reggel már fel sem tudtam kelni. Rettenetes fájdalmak gyötörtek. Nagyon megijedtem, hogyan megyek így tovább. Itt mégsem maradhatok. Összeszorított fogakkal föltápáskodtam, és megpróbáltam néhány lépést tenni. A mozgástól kicsi javult az állapotom, ettől kezdve reggelente az első kilométereket különösen megszenvedtem. Negyed napra rá, ahogy a hágón átkeltünk, kijutottunk a szűk hegyi völgyből egy óriási síkságra. Etire holt fáradtan értük el a Számszám Tasszam állomást. Végre egy település, valódi házak, kolostorok és egy vár. Ez Tibet egyik legnagyobb taszamút kereszteződése. Öt útvonal fut itt össze, élénk a forgalom, karavánok jönnek-mennek, a szállóházak zsúfoltak, az emberek málhás és hátas állatokat cserélnek. Egy szóval egy nagy karaván-szerály mozgalmas élete zajlik. A mi bömpónk már két napja itt volt, de még kormány megbízott létére is öt napig kellett várnia a friss jakokra. tüzelő anyagot és tűzhelyszolgát szerzett nekünk. Olyan szervezést csodálhattunk meg itt is, amelyet ebben az óriási járhatatlan országban el sem képzelt volna az ember. Éventes százezernyi málha indult útra jakáton, sok ezer kilométer tettek meg, és mégis simán ment mindig a tovább szállítás, voltak friss állatok és szállások várták az utazókat. Most különösen felé a forgalom, ezért hosszabb pihenőre kellett felkészülnünk. Egyedül nem mehettünk tovább, nem volt már jakunk. Kirándulással töltöttük a napot. Nem messze számszámtól fehér gőzfelhőket láttunk, itt is vannak tehát hőforrások. Ez nagyon csábított. Kényelmesen ballaktunk ki az állomásról. Kilométereken át csak parlagon heverő szántóföldeket láttunk, amelyek azt jelezték, hogy a lakosság a földművelésről teljesen átállt a kereskedelemre és a szállítmányozásra. A hőforrásokról kiderült, hogy egészen egyedülálló természeti csodák. Egy óriási tó feküdt előttünk, bugyborékolva. A vize feketének látszott, és mégis teljesen tisztán folyt le egy kis patakban. Magunk választhattuk meg a fürdővíz hőmérsékletét. Ott, ahol kellemesen meleg volt, bementünk a patakba, és aztán egyre közelebb gázoltunk a tóhoz, amely forróbb és forróbb lett. Elsőnek Aufschneiter adta fel. Én azonban tovább kényszerítettem magamat, mert kúrálni akartam az isiászomat. Szinte kéjelektem a forró vízben. Maradt még egy darab szappanom, kírongból. Letettem a partra alig egy méternyire tőlem. Egy alapos mosdás ezzel a szappannal a fürdés csúcspontját jelentette volna, de sajnos nem vettem észre, hogy már jó ideje egy varjú körös fölöttem. Hirtelen lecsapott, és huss, oda a szappan. Káromkodva fölugrottam, de rögtön fogvacogva menekültem vissza a melegvízbe. Errefelé a varjak épp olyan lopósak, mint oda-haza a szarkák. Visszafelé látunk először egy tibeti ezredet. 500 katona hadgyakorlatozott. A lakosság rendszerint nem lelkesedik ezekért a gyakorlatokért, mert a katonáknak joguk van rekvirálni. Példás rendben felállított sátrakballaknak, Úgyhogy beszállásolási kötelezettség nincs, de a málhás állatokat és a hátaslovakat a helyi lakosságnak kell a rendelkezésükre bocsátania.